ліцею імені Королеви Єдвіги та музичної школи Цісаревої Єлизавети. Знайшлося в гімназії кілька заздрісників, які прочули про славу Штукенгайзена і зненавиділи його за це. Так старшокласник Ференц, приживнувавши Штукенгайзена до дівчат з музичної школи, викликав його на дуель на палицях. В уяві старшокласника першокурсник Панич мав би злякатися чи, принаймні, отримати доброго булка від дущого і спиртнішого Ференца. Одначе день дуелі став днем ганьби для нахаби. Дуель, що відбулася у парку «Костюшка», зібрало численних глядачів. І Себастьян не вминув скористатися з цього. Вправний з дитинства врудувані палями, своїм кованим ціпком він очиняв проти Фернца атаку за атакою. Той слід сказати, доблесно відбивався. Позаяк провів не одну годину в спортивній кімнаті, управляючись у фехтуванні. Одначе під натиском ударів Штукенгайзена скоро він почав відступати. Коли ж сили Ференца підійшли до викінчення, і захищатися більше не було в моці, Штукенгайзен спритно підчепив його ногу ціпком, і Ференс повалився на землю. Ставши йому ногою на груди, притиснувши ручку ціпка до Ференсового горла, Штукенгайзен довго витягав з нього вибачення за всіх панянок з музичної школи, яких Ференс брудно вважав своїми, а за тим під сміх глядачів влаштував Ференцеві допит із географії. До сорому Ференця його невігластво в цьому предметі перестали бути його приватною таємницею і зробилося набутком для всіх, хто став свідком дуелі. Чи відмітив, що географія була предметом, з якого Ференц мав здавати іспити навесні. Тож, показавши Ферецеві його слабкість, Штукенгайзен милостиво вбаріг колегу від провалу на екзамені. Завершуючи історію з дуеллю, Вишенський писав, що екзамен з географії Ференц склав добре, зраджуючи таємниці свого товариша. Шістдесят років потому Чешвашенський писав, що у Себастьяна з-поміж Безлі фавориток, які охоче бігали на побачення з ним, була одна паночка, якою він дорожив понад усе. На жаль, її батьки були проти цієї невинної дружби, і паночку, прочувши про її амурні пригоди, забрали зі Львова і віддали до якоїсь закритої гімназії у Відні. Власне, та розлука, наче, протверазила Себастьяна. І подолавши біль зраненого серця, молодий Штукенгайзен повернувся до науки. Довгими зимовими вечорами вони з товаришем просиджували в бібліотеці, читаючи спершу античних драматоріїв Софокла та Аврипіда, а далі все глибше, вивчаючи філософію Платона, Аристотеля, Демокрита. А поза як жили вони в одній кімнаті, то не раз бувало допізна обговорювали прочитане, ділячись думками і вибудовуючи неймовірні Гіпотези. Гімназія мала мовний ухил, тож до їхньої програми, як обов'язкові предмети, входили давньогрецька і латина.